Зав розсудливим голосом шкідник Примруживши очі, немов і справді визначав Що ж танцюють німці Підкинемо їм роботу Дамо погрітися, Загадково мовив Балтієць На вигадки Сашко Мастак У бою ж особливо Якось Балтієць поїхав з грицем Балабкою Гусаком на бритці На хутір по язика Якраз було свято. Балтієць у розкішному теплому пальті з хутряним коміром вдавав із себе купця чи графа, що на підпитку. Гриць цугикав польку на хромці, привезнені його батьком ще у 21-му році із Ладгалії в Курляндію. А гусак співав пісеньку заперети ранні савій вітерець. Цей самодіальний виступ зібрав німецьких солдатів і одного лейтенанта з танкової дивізії. Вибирайте хлопці язика. Ну і вони вибрали лейтенанта. Зрозуміло, вихопивсь майор Цибуля, хоча командири не оголошували свого наміру. Треба дати карателям здачу, за марки, за десять літрів шнапсу, за тисячу серед. Загинав їм пальці, натикаючи на те, що перед початком каральної експедиції солдатами і поліцейським було оголошено премію за кожного мертвого чи взятого живим партизана. Зв'язкові, які було домовлено з Балтійцями подрявом, прибігли у визначений час і доповіли. «На фланзі майора Бориса вистояли!» Комісар Стрельников переказав, у центрі оборони німці, мов би, згортаються. «Наспію наш час», – звернувся до бійців Балтієць. «За сигналом «зелена ракета» усім в атаку на ліве крило німців. Нас підтримає перший взвод, одрізавши якусь сотню німців, решти сил. Йдемо в атаку і геть витуримо карателів на лід абаве». Так і зробили. Впередвечірнє небо злетіла зелена ракета, полишаючи на кілька секунд слід над лісом. Вона ще не впала сніг, як три десятки автоматників. Три кулеметники пішли в атаку на ліве крило каратерів. І сталося неймовірне для противника. Ті, яких вони намагалися знищити, Чому не мали сумніву, тільки вигнати на лід абави, зненацька від своєї крайньої, що біля самісінького берега позиції, підвелися й пішли, вигукуючи і нещадно поливаючи ворожі шеренги автоматно кулеметним вогнем, закидаючи гранатами. Мов сталева пружина, що весь час була стиснута і зненацька випорснувши. З усієї силою вдарила німецьких солдатів та лісових кутів. Так і фронтові розвідники, стріляючи і несамовито гукуючи, погнали отетерілих каратерів. Вони кинулись було от берега ріки до своїх основних сил, до бази. Однак у цей коридор увірвались партизани першого взводу, яких повів комісар Михайло Стрельникова. Його бійці прострілювали наскрізь перекресним кулеметним вогнем зону, яку мали перетнути ворожі солдати. Сотня карателів, щоб урятуватись, побігла до берега. На мить другу солдати і поліцаї зупинились в нерішучості, стали озиратись. Але по них вів нищівний вогонь розвід загін чорної і рудої бороди. Минула ще мить, і нерішучісь подолано. Солдати, айсерги, власовці стрибали, котились і шкереберть летіли з кручі до окраїне льоду на річці. Підвівшись, вони побігли, деякі поповзли на лід Абави. бігли й повзли до протилежного берега, до своїх кулеметників, до солдатів, що сиділи в засаді з раннього ранку. Чекаючи, поки полк і збірні команди поїцаю геть вимитуть партизанів –